Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Wattabi ma yuha ilaika min rabbik inna allaha kana bima taamalon khabira. Nafuata uliyofunuliwa kwa wahi kutokana na Mola wako mlezi. Hakika Mwenyezi Mungu wanazo habari ya mnayoyatenda. Watwakkal ala Allah wakafa billahi wakila Namtegemee Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa ni wakutegemewa. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum laii tuthahirona ummahatikum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 ولا هاوا ينجي في ثاني الا قليل قط اشهتن عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم, تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت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 Basi Mwenyezi Mungu amewaandalia wafanya mema miongoni mwenu malipo makubwa. Ya ni sa an-nabiy man ya'ti minkum nabifahishatin mubaynati yudafalha alazabu dhifain. Wa ala allahi yasira. Enyi wake wa Nabii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 wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa atina llaha wa, ati wa rasuluh inna ma yuridu llahu li yuzhiba ankumir rijs ahlal bayti nakayeni majumbani mwenu wala msijishawwe ya kijahiliya ya kizamani nashikeni sala natweni zaka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 namo nyhabari inna almuslimina walmuslimati al walmu'minina al walmu'minati walqanitina walqanitati wassadiqina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 نَعِيمٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُمَنٍ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا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 وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَمْأْنَةٍ فَكَفَّارَة مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَطْعِمُوا طَعَامَ الصَّائِمِينَ وَأَطْعِمُوا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 illa an yu'thana lakum ila ta'amin ghayra nadirin ilayhi walakin itha du'ityum fadkhulu fa itha ta'amtum fantashiru wa la musta'nisina lihadith inna dhalikum kana yu'dhilun nabiyyan fayastahyi minkum والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهم متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهم